Jean-Léon a Lutis Maitre január 22-én este asztalához vezette a négy férfit. Louis Ortega egy napja dolgozott az étteremben. Jean-Léon Márkusszal beszélgetett, miközben leültette őket. Markus volt a legkedvesebb törzsvendége, mert kitűnőre vizsgázott a francia nyelvből, még a Maitre is meglepte Markus pontos fogalmazása és kiejtése. Élvezett ilyen kulturált úrral társalogni gondolta gyakran Jean-Léon. Ortega megtöltötte az ásványvizes poharakat, Jean-Léon pedig fogásokat ajánlott. Miközben ékes szóló karmozdulatokkal ecsetelte a különféle finomságok előnyeit, meglökte Ortega karját, és néhány csepp ásványvíza terítőre hullott. Jean-Léon bocsánatot kért, és dühösen nézett Ortegára. Lél azonban elnevette magát, és hibátlan spanyol nyelven odaszólt Ortegának. Jean-Léon inkább a tükörbe nézzen, ha a bűnöst keresi. Ortega rámosolygott a hatalmas termető férfira, és szintén spanyolul válaszolt valamit. Mit mondtál nekik, kérdezte Markus, amikor a Mighty T. elment, Ortega pedig odalépett a következő asztalhoz. Azt, hogy Jean-Léon egy tökfilkó felett És mit válaszolt, kérdezte Markus. Lél elvigyododott. Megátkozta az éttermet, azt mondta, nincs messze az idő, amikor a spanyolok fogják birtokba venni. Reynolds nevetésbe tört ki. Márkusz lazított, és gratulálta jó zeneszéhez, amiért a múlt hetet kihagyták a klubban. Azon a vacsorán elpárolgott belőlük a feszültség, s most, egy héttel később, íme megint úgy viselkednek, mint régi jó barátok. Jean-Léon kihozta az italt, és ismételten elnézést kért a Pikoló ügyetlenkedéséért. Új fiú mondta vállatvonva, mit tehet az ember? Markus franciául megnyugtatta, hogy semmi baj. Tetszik nekünk az ajánlata, mondta és rendelt. Én mindebből kimaradok, szólalt meg Reynolds, Markusra és Léle nézve. Talán szólnom kéne néhány szót japánul. Legközelebb japán étterembe megyünk, mondta Birmingham, és te rendelhetsz. Mit tudsz japánul? kérdezte Lél. Add meg magad sárga disznó, szavalta Reynolds. Előzékeny kiszolgálásra számíthatnánk, mosolyodott el Márkusz. Vagy egy karaterugásra, mondta vigyorogva Birmingham. Ha tényleg japán étterembe megyünk, mondta Markus, elhozom helent is, bolondul a keleti ételekért. Ő meg elhozza valamelyik protestjét, nyögött föl Reynolds. Folyton a házasság közvetítéssel van elfoglalva. Jó takaró, mondta Markus. El kellene neked egy feleség. Na ja, másra sincs szüksége, dörmögte rosszal a lél. Megszúlalt a tartásdi milliómas, mondta Birmingham. Csak nem ábrándulták ki a házasság intézményéből. Hagyjátok békén a szerencsétlen felelte lél. hadd szenvedjen, hadd csinálja azt, amihez kedve van, ne tartozzon senkinek elszámolással, legyen szabad, mint a madár. Íme a tapasztalt bölcs, tréfálkozott Reynolds, ő tudja, miről beszél. Duplán is, mondta lél, de ha Helen nem kap el, nézett Márkuszra, harmadszor nem követem el ezt a hibát. Börmingen Márkuszra nézett, Hellen őt is meg akarja házasítani? Persze, mondta mosolyogva Márkus. Krisz és Dick ellen személyes keresztes hadjáratot visel. Igen szomorúnak tartja, hogy még mindig nem házasodtak meg. Megszakad a szívem, sütötte-le tréfásan a szemét lején. Miért a tartásdíra gondolsz, kérdezte Rénolc. Te aztán tudod, hol kell belerúgni az emberbe, rázta meg a fejét lél. Egy nesztelen mozgású pincér kihozta az első fogást, és Reynolds gratulált Márkusznak, amiért nem keverte össze az ételneveket. Boldog lennél, ha úgy tudnál angolul, ahogy én franciául vágott vissza Márkusz. Megjelent Ortega, elvitte a tányérokat, és újra megtöltötte az ásványvizes poharakat. Léj rámosolygott, és a fiatalember viszonozta a mosolyt. Egy óra múlva, amikor távoztak, Ortega óvatosan felszedte a vizes poharakat, villákat, késeket, és kivitte őket a konyha hátsó ajtajához. Odakint egy detektív várt egy nejlonzsákkal. Ortega becsukta az ajtót, letörölte homlokáról az izzadságot, és elmosolyodott. Reynolds percek alatt észrevette, hogy Birmingham esze nem a játékon jár. Nem is olyan rossz a helyzeted, mondta. Nem az a baj felelt Birmingham. Ma nem adtál el egyetlen kötvényt sem, kérdezte Markus. Valami ilyesmi felelte Birmingham, de a gondolatai mérföldekre jártak. Mondd már, miről van szó, kérdezte Reynolds. Ma jöttünk rá, hogy a cégnél valaki hamis kötvényeket állított ki a kompjúter segítségével, aztán követeléseket nyújtott be és felvette a pénzt. Bonyolultan hangzik, de előfordul. Más cégeknek is kijutott már belőle. Bajban vagy? kérdezte Markus. Én személy szerint nem, de a cégnek nem tesz jót a botrány, és hetekig tarthat, mire felgöngyörítjük. A könyvvizsgálók ma délután kezdték meg a munkát. Át fognak nézni mindent. Hivatkozz az igazgatók mentelmi jogára, ajánlotta a lél. Vagy vonuljak vissza St. Clementbe, mi? fűzte tovább Birmingham. Égesd el a kompjúter szalagokat, mondta mosolyogva Rénolc. dobd ki őket a szemétbe. – Oké, oké, hagyjátok már abba csattant föl Birmingham. Ennyire komoly – kérdezte Rénolc, és a mosoly lehervadt az arcáról. – Igen, de majd csak megoldjuk. – Rendben van – mondta Rénolc, és felállt. – Hagyjuk abba ma estére, máshol jár az eszed. – Igen – mondta Birmingham. – Kösz. – Semmi probléma – felelte Rénolc. Gyere ígyunk egyet. Letakarították az asztalt, mindent bepakoltak a szekrénybe, bezárták, és lementek a bárba. Járj végére a dolognak, Barm, mondta Reynolds, addig várunk. Szombat reggel hatkor megérkeztek Washingtonból a dossziék, és nyolc órakor Eichmann, Alex és a körzetkapitányok már Enders hivatalában voltak. Eichmann felhívta Hármont is, és a fiatal riporter az elsők között érkezett. Ismeri az egész torit, mondta Eichmann, mielőtt még Enders tiltakozhatott volna hárma jelenléte ellen. Azon kívül a segítségünkre volt, és megígértem neki, hogy bevesszük a buliba. Rendben, morogta Enders, és fényképet adott át mindenkinek. A felvételek Andrew Birmingemet és azt a három férfit ábrázolták, akikkel együtt vacsorázott. A nagyítások kis és szemcsésre sikerültek, egyik másik homályos is volt, de az arcvonásokat azért ki lehetett venni, és Aikman meg volt győződve róla, hogy a gyilkosokat nézi. Enders asztalán négy dosszié feküdt. Egyes számú fotó, mondta kinyitva az első dossziét, és olvasni kezdte: Birmingham Andrew Grayson, szolgálaton kívüli őrnagy, amerikai szárazföldi haderő nem. A jél elvégzése után tiszti iskolára jelentkezett, a második világháborúban századosi rangot szerzett. A 101-es légi hadosztályban harcolt Basztonynál, az Árdeneszi csatában. Partraszálláskor ott volt az ejtőernyősök között. A háború végén őrnagyi rangra emelkedett. Koreában a főparancsnokságon teljesített szolgálatot, mint a szövetséges csapatok koordinátora. Minden katonai pisztolyklubnak tagja is iskolás kora óta. A legjobb céllövők között tartották számon. Több rekordot állított fel, van, amit máig sem döntöttek meg. Becsukta a dossziét és felvette sárga papírlapot. Mi eddig annyit derítettünk ki róla, folytatta, hogy az Egyesült Biztosító Társaság alelnöke, nős, két gyermeke van, akik egyetemre járnak. Enders letette a lapot és kinyitotta a második dossziét. Kettes számú fotó. Marcus Edmond Daniel. Szolgálaton kívüli őrnagy. Amerikai szárazföldi haderőnem. A New Yorki Egyetemen tanult. Jelentkezett a hadseregbe, és a második világháborúba a nyolcadik légi hadosztályba osztották be. Franciaország fölött lelőtték, a háború hátra lévő részét a francia ellenállásban harcolta végig. Becsületrenddel tüntették ki. Az ellenállási mozgalomban a beépülés és az orvgyilkosság volt a specialitása. Fegyvere a garott, a franciák szerint három év alatt legkevesebb harminc magas rangú nácit tett ellábaló. Koreában a szövetségesek légi bevetéseit koordinálta őrnagyi rangba. Öndös ismét visszatért a sárgalaphoz. Nős, két gyermeke egyetemi tanulmányait végzi. Tulajdonosa és elnöke az Image Electronics szégnek. Tranzisztorokat és alkatrészeket gyártanak. Kinyitotta a harmadik dossziét. Lail Richard Handley, szolgálaton kívüli hadnagy, brit kommandók. Micsoda? Angol? kérdezte Herman. Endes ügyet sem vetett a közbeszólásra. 16 éves korában a spanyol polgárháború kitörésekor csatlakozott a hadsereghez. Az erre az időszakra vonatkozó adatok hiányosak, annyit azonban tudunk, hogy Spanyolországban a roham csapatok előtt járva őrszemeket tett el lábalól, ez volt a specialitása. Mestere mindenfajta késnek. A második világháború kitörésekor ott Spanyolországot és csatlakozott az angol hadsereg egyik egységéhez. A háború végén tizedes. Amikor Spanyolországba ment, Amerikába félbehagyta az iskolát, de a háború után Angliába letette a különbözeti vizsgát, és bejutott az Oxfordi Egyetemre. Magasrangú brit katonatisztek közben járásának köszönhetően. Angliába járt tiszti iskolára is, és megszerezte a hadnagy rangot. Koreában a szövetséges csapatok szektorában teljesített szolgálatot a brit hadsereg képviseletében. Az asztalon heverő papírlapra nézve folytatta. A Manhattan takarék és kölcsönbank alelnöke. Elvált. Feltehetőleg kétszer is. Gyermeke nincs. Ende cigarettára gyújtott. És végül a négyes szám Reynolds Christopher Bryan Kinyitotta a dossziét. Szolgálaton kívüli alhadnagy, amerikai szárazföldi haderőnem. 16 évesen szülői engedéllyel katonának állt. Ott volt Batánban és a Corredior szigeteknél. Egysége az egyik szigeten bújkált egészen MacArthur tábornok két esztendővel későbbi visszatéréséig. Az egység életben lévő tagjai szerint Reynolds a gerilla és terrortaktika mestere volt. Állítólag több ízbe megmentette egységét azzal, hogy becserkészte és karabélyával egyenként leszette az ellenséges katonákat. A háború végén alhagymagy. Kilép a hadseregből, ösztöndíjjel Princetonban kerül, és Szumbakum laude végez a kereskedelmi szakom. Az egyetem után újból katonának állt. Végzettsége miatt tisztirangot kínáltak neki, de nem fogadta el. Koreában a biztonsági szolgálathoz osztották be, a futárszolgálat parancsnokaként. Mesterlövész iskolába nem járt. Fletcher mellékel egy feljegyzést, amely szerint jobb céllövő volt még az instruktoroknál is. Mint mesterlövészről nem vezettek róla nyilvántartást, és Koreában nem használták ilyen minőségben. Fletcher meg is jegyzi, hogy a Mesterlövész iskola címszó alatt sosem bukkantak volna a nyomára. Endersz a sárga lapra pillantva hozzátette. – Özvegy, gyereke nincs. – A piackonzultáció nevű tőzsde ügynökségi igazgatójak. Endersz becsukta a dossziét. – Mind a négyen tagjai a Clarksonnak, kérdezte Lawrence. – Csak Birminghamről tudjuk biztosan, de a csütörtöki vacsora után mindnyáján a klubba mentek. Körülbelül fél óráig tartózkodtak ott. – Valószínűleg tagok, mondta Ellison. Mennyi idősek? kérdezte Hárman. Anders megfordította a sárga lapot. Reynolds 48, Marcus 51, Birmingham 53, Lail 55 éves. Milyen egységeknél szolgáltak? kérdezte Aikman. A víjjogó sasoknál, felelte Anders. Mindan ígyen? kérdezte Alex. Anders bólintott. Csodálom, hogy ilyen sokáig tartott, mondta Aikman. Mit akarsz ezzel mondani? csattant fel, Anders. Aikman kényelmesen kinyújtotta a lábát. Gondoljatok a személyiségükre. Intelligens, ugyanakkor mániákus férfiak. Keresték a veszélyt, elfogadtak minden kihívást. Lenyűgöző fegyvertényeket hajtottak végre. Koreában megismerkednek, összebarátkoznak, majd pedig mindjárt New Yorkba telepednek le, változatlanul jó barátokként, akik változatlanul serkentőleg hatnak egymásra. Tűnődve rászta a fejét, csak hogy a háborúnak vége az igazi veszélyek elmúltak. Szakmájukban felértek a csúcsra, nincs tovább. Négy elem. Egyenként, külön-külön veszélytelenek, de ha összeadjuk őket és forni hagyjuk, egy darabig robbannak. Akár valami vegyi reakció, mondta Gregory. Pontosan, helyeselt Ikeman. Csak idő kérdése volt, hogy mikor jön össze a dolog. A magán és az üzleti életük borzasztóan unalmas lehet, ha arra gondoluk, mind mentek keresztül a háború alatt. Ami kedves nekik, az csupán a bajtársak és múlbeli tetteik. Ergó, felélesztik a régi szép időket, mondta hárman. Képtelenség horkant föl, Lawrence, több mint ötven ember töltek meg. Más emberek életre semmit nem jelent nekik, mondta Eichmann. Őket csak a maguk élete érdekli. Szükségük van az izgalomra, a próbatételre, és úgy gondolják, elég tehetségesek, elég ügyesek ahhoz, hogy megússzák. Hát nem azok, vágt a fonal a Hogy állunk? kérdezte alex -től. Bizonyítékukra van szükségünk, felelte a lány. Egyelőre csak elméletekkel rendelkeztek. Meg kell találnunk a játékot és a fegyvereket. A játékkészletet nyilván a klubba tartják, mondta Gregori. Igen, csak éppen nincs elégséges okunk a házkutatásra, jelentette ki Alex. Építsünk be egy embert a klubba, javasolta Holcman. Szó se lehet róla, mondta Enders. Ha valami rendkívüli tész azon azonnal gyanút fognának. Az a klub az ő területük, azonnal kiszúrják az új embert. Gondolod, hogy a fegyverek is a klubban vannak? kérdezte Elizon Enders-től. Lehet, de ez nem lényeges. Éjjel-nappal figyeltetjük minden égyüket. Ha valamelyik lépni akar, elkapjuk, csak hogy ez nem elég. A játék és az összes fegyver nélkül négyből hármat elvesztünk. Nem értem, mondta hárman. Mire van szükségük, hogy lefülelhessék őket? Sok mindenre válaszolt Alex. A játékkészletre, a várostérképükre, ha ilyesmit is használnak, a fegyverekre. Ezen kívül legalább egyet akció közben kell elkapnunk. Megvádoljuk gyilkossági kísérlettel, a többieket pedig letartóztatjuk bűnérsesség gyanújával. Azután, ha megtaláltuk a karabét vagy a 45-öst, a ballisztikaiak segítségével bebizonyíthatjuk a gyilkosság vágyját is. Bármelyik áldozat révén, akivel a golyó végzett. A többiekre pedig rávarhatjuk az abban a gyilkosságba való bűnészességet. Hát akkor szerezzenek házkutatási parancsot, és hatuljanak be a klubba, mondta Harmon. A házkutatási parancs nem horgán csattant fel Alex. Nem állhatok oda egy bíró elé azzal, hogy úgy gondoljuk, a klubban van a bizonyíték. A bizonyítékot először fel kell mutatni. Na és ha felkeresnénk az öreg Clarkson? kérdezte Gregory. Alex elmosolyodott. Erre gondoltam én is. Andershez fordult. A klub az övé, az ő birtoka. Ha megengedi, hogy körülnézzünk, nincs szükségünk házkutatási parancsra. És amit találunk, beterjeszthetjük bizonyíték Rendben van, mondta Anders. Beszéljünk Larksonnal. Hat hívjan felén, mondta Ekeman. Nehéz lesz meggyőzni róla, hogy a klubjának négy tagja tömeggyilkos, majd én behálózom és megállapodom vele az időpontban. Aikman felváltva telefonált egész délután. Hol Clarkson otthonába, hol Leslie irodájába? Clarkson komornyikja váltig ismételte. Mr. Clarkson este nyolc óra előtt nem található idehaza. Aikman azonban türelmetlen volt, újra és újra ellenőrizte. Leslie nem tud a telefonhoz jönni, közölte egy Mablewoodi titkárnő. Előbb-utóbb úgyis elérem, gondolta Aikman. Fél kilenckor Mr. Louis Wordsworth Clarkson személyesen hívta föl Eichmann-t, és tíz perccel később Eichmann, Alex és Anders úton volt Clarkson háza felé. Akár egy gainsborough festmény valamelyik arisztokratáról, gondolta Eichmann, amint bevezették őket Clarkson nappaliába, és a kriminológus megpillantotta a 80 éves öregembert. Merev tartásban ült egy faragott mahagóni széken a hatalmas kőkandalló mellett. Alex és Carl Anders a székük peremén egyensúlyoztak. Eichmann, aki képtelen volt nyugodtan maradni, a kandaló előtt járkált fel alá, miközben előadta a történetet. Ez lehetetlen, jelentette ki az aggasztán közvényes mutatóújjával, széke karfáján kopogtatva, amikor Aikman végzett. A házi kabátba bugyolált Clarkson a monológ alatt meg sem szant, tiszta kék szemét mereven Aikmanra szegezte. Szeniv is, gondolta keserűen Anders a mozdulatlan arcot nézve, de amikor Clarkson végül megszólalt, kiderült, hogy az agya épp olyan ép, mint átható pillantású kék szeme. Egyetlen szavát se hiszem elmondta, több mint tizenöt esztendeje ismerem ezeket az embereket. Képtelenek lennének az ilyen viselkedésre. A megfelelő körülmények között jelentette ki Halkman Eichmann, az emberek a legrendkívülibb viselkedésre képesek. Kihitte volna például, hogy Louis Worthworth Clarkson szembeszálljon a törvényjel. Apró hogy gyűrte össze az öreg ember arcát. A szesztilalom a férfi jog megcsorbítása volt. És a női jogoké is, morogta halkan Alex. Igen, a női jogé is tette hozzá Clarkson. Alex meglepődve felkapta a fejét. Semmi bajom a hallásommal fette meg Clarkson, de nem győztek meg. Az a véleményem, miközben a megoldást keresték, rossz következtetésre jutottak. – Nem, uram, – mondta Aykman. De ha nem győztük meg, alkalmat adna legalább arra, hogy bebizonyítsuk igazunkat? – Nem értem. Miért engednék a gyanakvásuknak azzal, hogy betolakszom klubom tagjai magánéletébe? – A városnak szüksége van az önsegítségére, – szólalt meg Enders. – Teljesítené kívánságunkat, ha a vezetőség kérné föl az együttműködésre? Clarkson gondolkozott egy pillanatig. A városi vezetőség kérését nem utasítanám vissza. Akkor hívja fel ezt a számot, mondta Anders, és átnyújtott egy papírszeletet. A polgármester irodája, várja az ön jelentkezését. Tehát számítottak a vonakodásomra, mondta Clarkson. Igen, uram, Donau polgármester beleegyezett, hogy beszél önnel, ha szükséges lesz. Clarkson a telefon után nyúlt, félrehesegette kinyújtott kezét, és az információt tárcsázta. A városháza számát kérem, mondta a kisasszonynak. Köszönöm. Újra tárcsázott. Alex rámosolgott Eichmannra. Semmi baj sincs az öreg fejével. Megjegyezte a kapott számot. Kapcsolja, legyen szíves Donau polgármestert. Itt Louis Warchoff Clarkson beszél. Clarkson üdvözölte a polgármestert, figyelmesen hallgatta egy percig végül így szólt. Igen, beleegyezem, köszönöm, polgármester úr. Letette a kagylót. Rendben van, mondta, magam megyek önökkel a klubba. Enders kérésére vártak évfélig, amíg a klub kiürül. Clarkson pontosan 12-kor felhívta az őrt, és megtudta, hogy minden klubtak hazament. Clarkson limuzinjába hajtottak oda az épülethez. Különösen a társalgó szobák érdekelnek bennünket, fordult Enders Clarksonhoz. Tudom, fiatal ember, mondta Clarkson, tudom? Enders követte Clarksont az épületbe, és a bárból felhívta az irodáját, hogy meggyőződjék róla, figyelike a négy férfit. Otthon vannak, jelentette ki, miután letette a kagylót. Megindultak a közfénye ellenére energikusan mozgók Clarkson után a lépcsőn. Oda vezette őket egy ajtóhoz, kulcsot vett elő a zsebéből, és kinyitotta. Ez a szobájuk, mondta, és villant gyújtott. A szekrényekben, mutatott a szembelévő falra, a tagok személyes holmijai vannak. Ha jól emlékszem, az az övék. Oda ment az egyik szekrényhez, és hatalmas kulcsomot húzott elő a kabát zsebéből. Kinyitotta az első szekrényt, és félre és Anders letérdelt, és bekukucskált. Palackok, pókerzsetonok és friss kárcsa töltötték meg a szekrényt. Nem hiszem, hogy ez lenne az, mondta Anders. Clarkson megrázta a fejét, pedig biztos voltam benne. No mindegy, próbáljuk meg a következőt. A másodikban egy üveg italt és egy black Gamon készletet találtak. Clarkson zsöltrölődve kinyitotta a harmadikat. Megvan, kiáltotta Aikman, amint megpillantotta a kartondobozt. A doboz tetején fekete notesz, és egy összehajtogató csomagocska hevert. Mellettük kártyák, két palack és pókerzsetonok. Alex elővette táskájából a polaroidot, és három felvételt készített a szekrény belsejéről. Aikman fogta a dobozt és odavitte az asztalhoz. A csomagocska menhettem térképének bizonyult. Aikman szétterítette. Úristen, kiáltott fel, nézzék, a postaövezetek szerint osztották fel. Minden egyes övezet meg van számozva, egytől 68 nyolcig. Kinyitotta a dobozt és elővette a táblát. Minden egyes négyzet meg volt számozva rajta, egytől 68. nyolcig. Noa, mondta Anders. Tessék, kérdezte Aikman a térképre meredve. Bevallom, hogy egészen mostanáig nem hittem benne. Aha, mondta Aikman. Alex a lapozott. Ezt sem fogod elhinni, Karl. Jegyzeteket készítettek a játszmáról, itt vannak a kezdőbetűik, a színeik, a kockavetések eredményei, a megtett utak és akciók. És itt van az áldozatok listája, tette hozzá Anders, Alex váll fölött a nézve. Clarkson lezökkent az egyik székbe. Alex egymás után készítette a felvételeket, a játéktábláról, a térképről, a noteszről. Mr. Clarkson, van olyan hely az épületbe, ahol elrejthették a fegyvereket? kérdezte Anders. Clarkson megrázta a fejét. A tornaterembe vannak az öltöző szekrények, de a tagok a saját lakatjukat használják, és csak arra az időre veszik igénybe a szekrényeket, amíg itt tartózkodnak. Hosszabb időre semmit sem tartanak bennük. Szükségünk van a fegyverekre, krák, mondta Alex. Ha valamelyikük akcióba lép, mind a négyet elítéltethetjük. A bűnészesség esete fennforog, de a fegyverek nélkül ezt nehéz lesz bizonyítani. Meg fogjuk találni őket, ígérte Enders. Eichmann visszapakolt a szekrénybe Alex felvételeit használva útmutatóként. Amikor végzett, többször is ellenőrizte a tárgyak pontos elhelyezkedését. Szükségünk lesz a tanúvallomására, mondta Enders gyengéden Clarksonhoz fordulva. Tudni illik, hogy megerősítse, mit láttunk itt ma éjszaka. Reggel elküldök önhöz egy rendőrségi gyorsírót. Rendben van, mondta Clarkson. Utána folytatta Enders, szeretném, ha vakációra menne, elhagyná a várost. Nézze, fiatalember, kezdte Clarkson. Uram, vágott a szavába határozottan Enders, ha a városba maradna, benézne a klubjába? Igen, gyakran beugrom. Ha találkozna valamelyikükkel, akaratlanul is elárulná magát. Másképp nézve rájuk, más hangon szólítaná meg őket, most, hogy már tudja, mit műveltek. Ők pedig rájönnének, hogy baj van. Értem, mondta Clarkson, azt hiszem, a melegebb éghajlat jót tenne a közfényemnek, nem gondolja? Anders bólintott. Clarkson ránézett a szekrényre, majd az ajtóra, amint kiléptek a szobából. Szégyellem magam azért, amit csináltak, és hogy az én fedelem alatt csinálták, mondta a hatalmas, díszes főbejáratnál megállva. Lehet, hogy ideje zárnom a klubot, és jobblétre szenderülnem. Lehet, hogy idejét múlta, akár akárcsak én. Ki szállna szembe akkor az igazságtalan törvényekkel? kérdezte Alex. Clarkson elmosolyodott. Egy fiatalabb ember felelte, és odavezette őket a limuzinhoz. Megduplázták a négy férfit követő rendőrök számát. Ahogy telt múlt a hét, Enders irodája valóságos hadműveleti teremmé változott. A Clarkson Manorban készült felvételek segítségével térképmásolatot rajzoltak. A falakat a játéktábla, a Notes és a térkép fotói negatívok és nagyítások borították. A megfigyelést végző rendőrök fél óránként telefonáltak, a csoportok négy óránként váltották egymást, akárcsak a kocsik és a teherautók. Egyik sem maradt a négy férfi nyomában két óránál tovább. Anders javaslatára a rendőrfőkapitány három taxit is rekvirált a város legnagyobb taxivállalatától. Szolgálatunk kívüli rendőrök cirkáltak velük éjjel-nappal a négy férfi lakásai és hivatalai körül. A következő csütörtök este a rendőrség körül vette a Lutis éttermet és a Clarkson manor Reynolds leadta a ruhatárba a kabátját, és odaült a többiekhez. Jean-Léon kihozta az italát, üdvözölte Reynoldsot, díszes étlapot tett az asztalra, és távozott. Birmingham a kötvénycsalásról mesélt lének, és látszott rajta, hogy még mindig ideges. Markus intett Jean-Léonnak, és franciához rendelt. – No, ma is bevetetted a spanyol tudásodat? – kérdezte Reynolds létől, amikor Jean-Léon távozott. – Nem, ma más pikoló volt. Véletlenül nem japán mosolyodott el Rénolc. Nincs szerencséd, felelte Márkusz. Rénolc elvigyorodott, de az agyába befészkelt a gyanú. Csendben evett, tekintette ide-oda járt a teremben. A főfogás után így szólt. Rögtön jövök, és elindult a férfi vécé felé. Útközben megállt az étterem ajtajánál állomásozó Jean-Léon előtt. A barátom csalódottan vette tudomásul, hogy ma este nem büszkélkedhet a spanyol tudásával, mondta. Á, felelte szemöldökét összevonva Jean-Léon, a pikoló. Kilépett. Egytől egyig megbízhatatlanok. Megrázta a fejét, a barátját helyettesítette, aztán a múlt héten pénteken vagy szombaton egyszer csak kilépett. Megmondta, hogy miért, kérdezte Rénolc. Ezek sose mondanak semmit, horkantott megvetőleg Jean-Léon. Jobb is, hogy kilépett, tehetségtelen fickó, nem érdemelte meg, hogy itt dolgozzon. Reynolds bólintott és visszaballagott az asztalukhoz. Tehetségtelen fickó, a barátját helyettesítette. Várj csak meg, amíg a desszertet kihozzák, mondta Márkusz, amint lejut. Hogy? kérdezte szórakozottan Reynolds. A deszert, ismételte Márkusz. Nem érdekel, milyen nédességet választottam? Megbízom benned, felelte Reynolds. Ami neked jó, az nekem is megfelel. A klub felé sétálgatva Reynolds felfigyelt a közművek furgonjára. Ilyenkor semmi keresni valója, itt gondolta. Oké, okay, mondta magában. A pikoló beépített ember volt, nyilván zsaru. A rendőrség valahogyan a nyomukra jutott. Hogy mi módon, az most már nem számít. Ideje meglépni. gps játszott. Elállt a lér útját, másik emberét pedig lassan hazafelé vitte, igyekezett minél távolabbra kerülni a többiektől. Ötöst és kettes dobva biztonságba juttatta blokkoló bábóját is. Így kénytelen volt előbbre lépni, és a következő menetben Birmingham leütötte. Vállalom, mondta Birmingham, sárga 21-es szektor. Reynolds bejegyezte a noteszbe, Birmingham pedig megnézte a térképet. Nem lesz nehéz, mondta. A Riverside Drive környéke. Reynolds a térképre nézett. Birmingemet elkapják, amint akcióba lép, gondolta. Te engem nem? Lassan lépkedett, és látta a túlsó járdán mozgó alakokat. Egy sarokkal elővre egy férfi taxiba szállt, az úttesten elhúzott egy fekete szedám. Ráfordult a 67. utcára, bement egy bárba, Johnny Walker black kért, és leült egy hátsó asztalhoz. Egy perc múlva belépett egy férfi, az ajtó közelébe ült, és sört rendelt. Birmingham egyenruhája, az ostoba önző. Mindegy gondolta, most már mindegy, nem számít, hogy jöttek rá. Őt nem fogják elkapni. Az egyetlen probléma az, hogy hogyan rázza rá rendőröket. Különben minden elő van készítve. Új személyazonosság, készpénz, kocsi, soha sem fogják megtalálni. Hirtelen elöntötte a dű, és keze rettenetes erővel fogódott az pohárra. Birmingham megfizet a hibájáért, és a többiek nem készítették elő a menekülésüket, ha nem vették észre, hogy figyelik őket, ők is ráfizetnek az ostobaságukra. De a rendőrség így is úgy is győz. Aikman győz. Nem, gondolta Reynolds, azért sem győznek. Van rá egy mód, hogy mindannyiukat lefőzzem. Birminghamet, et lee -t, -t, a zsarukat, aikman t Én győzök, mondta magában Reynolds. A következő nap Lidérs volt Birmingham számára. Könyvvizsgálók és revizorok nyüzsögtek a hivatalában, és a hamis kötvények száma egyre nőtt. Még mindig nem lehetett tudni, ki van a csalás mögött. A közelgő akcióban keresett vígasztalást. Az újságokban nem talált megfelelő célpontot, és már-már arra gondolt, hogy felkutat egy ázsiait a 21-es szektorban, de elvetette az ötletet. A többiek vég nélkül gúnyolódnának rajta. 5 órakor elhagyta a hivatalát. A furgon kora reggel óta parkolt az utcán sisakos férfiak dolgoztak a nyitott aknába, és az utca része le volt zárva a forgalom elől. A furgon belsejében az egyirányú ablaküveg mögött három rendőrtiszt várt várta birmingham -et. Az utcán dolgozó emberek időnként az épület bejárata felé pillantottak. Amikor Birmingham kijött, rádión továbbították a hírt a két salokkal éjszakabbra parkoló szedánnak, és az autóból kiszállt egy öltörűs rendőr. Oktatáskáját lóbálva egy sarokkal haladt Birmingham előtt, és időnként a kirakat üvegben ellenőrizte a helyzetét. Három sarokkal később befordult egy mellékutcába, mire a túlsó járdáról átment egy másik rendőr, és hátulról Birmingham nyomába szegődött. Birmingham fáradt volt, áldozatot se talált még, az egész éjszakát a lakásán töltötte, és a televízió előtt ülve próbált kikapcsolódni. A ház előtt álló kocsiban állomásozó rendőrök óriási termoszból itták a kávét. Két óránként váltották egymást a csoportok. Aikman a bámulta az asztal a sarkán. Tollával az előtte heverő jegyzettömböt ütögetve elhatározta, hogy még egyszer utoljára, de most már tényleg utoljára megpróbál érintkezésbe lépni Leslievel. Írni kezdett. Leírta, hogy telefonálási kísérleteit sorra meghíjúsította egy barátságos hangú titkárnő. Egy pillanatra abbahagyta, és arra gondolt, hogy Lezli lakására küldi a levelet, és a borítékra nem ír feladót. Micsoda ostoba, gyerekes dolog tűnődött, de tudta, hogy meg fogja tenni. Folytatta. Nem egyszerűen bocsánatot kért azért, hogy visszajött a bizalmával, feláldozta a gyereket, és rettenetes árat fizettetett vele. Hosszú ideje először kísérletet tett arra, hogy kimagyarázkodjék valaki előtt. Nem is, hogy kimagyarázkodjék, hanem hogy elmagyarázza, mi történik, mi megy végbe benne egy nyomozás során, mit érzett, amikor szemtől szembe került rémondal. Leírta, hogy lelkének egyik része mennyire megvetitettét, tettét, és hogy a gyerek arckifejezése örökké kísérteni fogja, mint ahogy most is. Sokkal jobban kedvelte Lezlit, hogy sem kapcsolatuk ilyen csúnyán érjen véget. Talán, gondolta, de ezt nem írta le, még szeretni is tudná. Leragasztotta a borítékot. Tudta, hogy erre a levélre választ kap. Úgy írta meg. Lezli felhívja, levelet ír, vagy esetleg meglátogatja. Sokáig tart, míg Lezli képes lesz megbocsájtani, ha egyáltalán képes lesz, vagy akár megbízni bennem. Egyelőre beérni egy kis megértéssel is. Aikman begombolta a kabátját, elballagott a sarokra, és becsúsztatta reményeit a postaládába. Reynolds másnap délután lerázta kísérőit. Éveken át hallgatta Markus meséjét a francia ellenállási mozgalomról, hasznos dolgokat tudott meg belőlük. Ha meg akarsz szökni valaki elől, aki követ, magyarázta Markus a legegyszerűbb, és legfontosabb tennivaló, ne áruld el nekik, hogy észrevetted. Ne számítson rá, hogy tervezel valamit. Ekkor jön a trükk. Elvegyősz a tömegben. Áruházban, piacon, vasútállomáson, majd hirtelen eltűnsz. Egy sarok mögött, egy bolt hátsó kiáratán, de nem lógsz meg végleg. Lassítasz, lazítasz. Aztán visszamész az utcára, hadd vegyen észre újra. Pillanatnyi kétségbeesése így megkönnyebbülésé változik, és a megkönnyebbüléssel együtt jár a gondatlanság. Utána végleg megszökhetsz. Reynolds kalapot, szürke nagykabátot viselt, és egy csomagot tartott a kezébe, amikor elhagyta a hivatalát. Taxival a mészi áruházhoz hajtatott, átfurakodott a vásárlók tömegén, és beállt a sorba a pénzváltó fülkénél. Másfél perces várakozás után sarkon fordult, gyorsan megkerült a fülkét és elindult a mozgó lépcső felé. Elment mellette a sportosztály irányába, majd hirtelen bevetette magát a sívásárlók tömegébe. A detektív a mozgó vesztette szem elől, és mire átverekedte magát a tömegen, Reynoldsnak nyoma sem volt. Férerögdöste a vásárlókat, jobbra-balra végig végigszaladt az átjárón, és váratlanul ismét megpillantotta Rénolcot. A tőle jobbra lévő átjáró végében tanulmányozott egy pár sílécet. A detektív megkönnyebbül sóhajjal elhaladt az átjáró előtt, befordult a következőbe és várt. Tisztán látta Rénolcot. Rénolc visszatette a síléceket az álványra, és gyorsan befordult a sarkon. A liftek alig tíz lábnyira voltak, és Rénolsz jó időzített. Még éppen becsusszant a csukódó ajtón, levette a kalapját, és feljebb ment három emeletten. Kiszállva levette a kabátját, a kalappal és a csomaggal együtt a lift közeléből lévő padon hagyta, és gyalog visszament a földszintre. Az áruház főbejáratától jobbra metró aluljáró vezetett át a 7th Avenue-i metroállomáshoz, pedig átjáró kötötte össze az áruházat a Penn vasútállomással. Reynolds végigszaladt az átjáró. Alig egy perc múlva az állomáson volt, ahonnét kilépve már is megérkezett az 8 Evnyúi Avenue-i metroállomáshoz. A nyugati negyedik utcai megállótól egy sarokra bérelte a műterem lakást. Megfelelően álcázva, új újruhába most már megteheti a végső előkészületeket. Eichmann örjöngött, hogy az Úristenbe hagyhattátok, hogy meglógjon. Mi a fene van veletek? Egy éven ment rá erre a munkára. Anders megvárta még lecsillapodik. Tudta, hogy figyeltetjük Noah, valahogy megtudta. Klasszikus manőverre rászette az emberünket, és aztán meglépett. Nem valami nagy rejtély, vicsorogta Aykman. Csak egy módon jöhetett rá, kiszúrta a pikolódat az étteremben. Prima ötlet volt, Kár, meg kell adni. Mert neked jobb volt, mi? Vágott vissza Enders. Nem hallottam, hogy kitakoztál volna. Enders hirtelen elhallgatott. Úristen, noha, a végén még egymást torkának esünk, semmi értelme. A másik hárommal mi van? kérdezte Aykman erőtvéve keserűségén. Figyeljük őket, felelte Anders. Még több embert küldünk rájuk. Velük nem hiszem, hogy problémátok lesz, mondta lassan Eichmann. Reynolds lehet, hogy kiszúrta a pikolót, de nem valószínű, hogy szólt a többieknek. Nem az a fajta. Nem számít, mondta Anders. Úgy követjük őket, mintha azt várnánk, hogy akcióba lépnek. Nem fog sikerülni nekik. Meg sem fogják próbálni, jelentette ki Eichmann, és letette a kagylót. Másnap délután kettőkor Birmingham elhagyta hivatalát, és felment a város északi részébe a jogtanácsosához. Fél ötkor jött ki tőle, és taxival hazahajtatott. A taxit egy rendőr vezette. Mindent ellenőriztünk hajtogatta türelmesen Enders, a repülőtereket, buszvégállomásokat, vonatokat, hidakat, alagutakat, mindent. Nem fog elmenni, vágta rá Eichmann Enders asztalára támaszkodva, és dühösen merett a körzetkapitányra. Elrejtőzik és vár. Akkor hol napjáig várhat, csattant fel Enders. Lehet, hogy hetekbe vagy hónapokba telik, de megtaláljuk. ne? felelte Aikman. Áruha, új személyazonosság, tucatnyi lehetőség között válogathat. Enders ökölbe szorította a kezét. Tudta, hogy Aikmannek igaza van. Reynolds-ot biztosan csak akkor fülelhetnék le, ha a városból távozó összes autót és szemét ellenőriznék. Megteszünk mindent, ami tőlünk telik, mondta végül. Aigman kiviharzott az irodából. Három kocsi várt Birmingham lakása körül, s fél nyolckor, amikor kilépett a házból, a rugalmas követés taktikáját alkalmazták. Egy kocsi követte három sarkon át, ott lemaradt, és egy másik vette át a helyét. Amikor Birmingham taxiba szállt, előtte is, mögötte is megkülönböztető jelzés nélküli szedán haladt, és a soron következő váltócsoportok állandó rádió összeköttetésben álltak a taxi mögött haladó szedánnal. Amint Birmingham kiszáll a taxiból, húsz ember özönli el a környéket. A 101. utcánál Birmingham fizetett és kiszállt. A megfigyelők parancsnoka értesítette Enders-t. Alex és Eichmann Enders hivatalába hajtott. Eichmann motyogva bocsánatot kért, aztán mindhárman csendben ültek. Enders rádióján egy szabaddárt csatorna állandó jelentéseket közvetített. Birmingham körbejárt. Vén házak, aprókis kis boltok, szemetes kukák, egy fűszerűzlet, Hát a mögött a forgalom lármája a Westside Highway-n. Az utcák rosszul voltak világítva, járókelők alig akadtak. Néhány fiatalember kocsmáról-kocsmára járt. Egy öregasszony mosott ruhával megrakott a ligát tolt. Egy zálogház és egy vasbolt ablakaikon acélrács. Pirosan villogott a sarki neó reklám. Étel, sör, étel, sör. Néha elgördült mellette egy autó, ablakaik szorosan zárva a hideg ellen. Birmingham körülnézett, és még mélyebbre dugta a kezét a kabát zsebébe. Vakkódú zörgette meg a bádok poharát, ahogy elhaladt mellette, és Birmingham elmosolyodott. Megvan, gondolta. Visszaindult a belvárosba, jelentett egy hang Enders telefonján. Hívjanak föl, amikor hazaért rendelkezett Enders, letette a kadlót. Felderítésen volt, mondta eichmann -nek. Talán holnap este. Alex ott maradt Tendersnél, Eichmann hazament. Birmingham megtalálta áldozatát. Másnap este lakásából kilépve elindult a belváros felé. Az 53. utcán balra fordult, átvágott a Second Avenue-ra, és felment a sarki épület bejárati lépcsőjén. Az egyik első emeleti lakásba lépett be. Egy civilruhás rendőr elballagott a főbejárat előtt, benézett, továbbment, és csak a következő sarkon állt meg. Az utca túlsó oldalán parkoló rádiós kocsiból egy detektív beszólt Enders hivatalába. Most ment be egy házba az 53. utca és a Second Avenue sarkán? A pisztolyért megy, mondta Enders az asztala előtt álló Gregorinak. Ma este akcióba lép. A figyelőcsoport szolgalmasan fürkészte a bejáratot, de amikor a kopott nagy viselő férfi kilépett az utcára, alig szenteltek neki figyelmet. Már félsarokra járt a 3 Avenue felé, amikor a civilruhás detektív észbe kapott. Ugyanaz a járás, magasság, felépítés. Oda a kocsihoz és felrántotta az ajtót. Ő az, ő az, kiáltott be a rendőröknek, ruhát váltott és szakála van, de ő az. A sofőr a mikrofon után nyúlt. Egy kocsi a Second Avenue indított, ráfordult az 53. utcára, és elgördült Birmingham mellett. A sarkon a Three Avenue-nál álló detektív látta, hogy Birmingham beballag a lépcsőn a metróhoz. Utána rohant. Majdnem elvesztette. Mire megvette az érmét, és kiért a peróra, Birmingham már bent volt a szerelvényben. A detektív beugrott az ajtón, és két kocsival előbbre ment, miközben a vonat észak felé suhant. Minden megállóba kiszökkent a peronra, de mivel a nagy kabátos magas alakot nem látta kiszállni, mindannyiszor sietve visszalépett. Birmingham a Columbus Circle-nél átszállt, és végül a Cathedral Parkway megállónál jött föl a metróból. Bal kezével a nagy kabát alatt kitapogatta a hónajtáskában lévő pisztolyt, amelyre a maga által kidolgozott eljárással erősítette fel a hangtompítót. Anders lezáradta a körzetet. Képtelen volt nyugton maradni. Szeretett volna kint lenni az utcán az emberei közt Parker mellett, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ezen az estén ő követhesse Birminghamet. Birmingham nyilván magához vette a fegyvert. Az, hogy megváltoztatta a külsejét, elégségesen bizonyította, akcióra készül, és a fegyver nem származhat máshonnan, mint az 53. utcai lakásból. A megfigyelő csoport vezetője látta, mint az első emelet folyosóján becsukódik egy ajtó, és Anders megtelefonálta a hírt Alexnek. Ha eljön az ideje, meg lesz a házkutatási parancs. Birmingham megállt a vakkoldus előtt. Bedobott egy negyed dollárost a bádok és elvette egy ceruzát. A hajlott hátú öreg megzörgette a poharat, és bottyával koppantott egyet a járdán. – Köszönöm, köszönöm! – motyogta. Sipkája alól összecsomósodott őszhajtincsek lógtak ki. Éling sárga esőkabátot, és szakadt gyapjuk viselt. Birmingham belépett a sarki kocsmába. Italt rendelt, és mosolyogva zsebre vágta a sárga ceruzát. Megvolt a trófeája. A megfigyelő kocsi sofőrje kikapcsolta a motort. A kocsmával rézsult át ellenbe parkolt le száz méterre a saroktól. Cigarettára gyújtott, és elővette a termost. Ha sokáig bennaradt, befagy a seggünk, a hátsó ülésen kuporgó rendőröknek. Igyatok egy kis kávét. Hátraadta a termost, és utána dobott két papír poharat. Kabátújával megdörzsölte a bepárásodott oldalablakot, és hozzákészült a várakozáshoz. Az erősítés kocsija is begördült az utcába, és három civilruhás detektív szállt ki belőle. Egyikük elvált a többiektől, és egy sikátoron át a kocsma hátsó kijáratához settenkedett. A második beállt egy sötét kapuajba a túlsó oldalon, a harmadik pedig bement a kocsmába. A megfigyelő kocsi sofőrje elmosolyodott. Szorul a jó öreg hurok. Alex Ajkman asztalánál ült a dolgozószobába, és a kerületi ügyészség ügyeletesével beszélt telefonon. Látta, ahogy Ajkman felkel a kanapéről, az asztalhoz megy, és cigarettázva bámul ki az üvegem. A bíróságtól ki van ma bent, kérdezte Alex az ügyeletestől. A választ halva elmosolyodott. Remek, ő nem szokott fukarkodni a házkutatási parancsukkat. Oké, okay, köszönöm. Később lehet, hogy bemegyek? Letette a kagylót. Visszatért az asztalon kiterített űrlapokhoz, és gondosan válogatva a szavakat, megindokolta, miért kell házkutatást tartani a klubban és az 53. utcai lakásban. Minek bíbelődsz velük éppen most? – kérdezte Eichmann. Valamikor meg kell csinálni. Nem lehetsz biztos benne, hogy ma fog próbálkozni. A dátumot egyelőre nem írom be, felelte mosolyogva Alex. Eichmann bólintott. Különben szerintem is ma fogja megpróbálni, morogta. A zsúfolt kocsma egyik apró asztalánál ülő Birmingham az ablakon keresztül figyelte a vakkoldust, aki bottyával az utat tapogatva végre elindult nyugat felé. A sárga esőkabát szinte ízott az lámpák fényében. Birmingham felállt és kiment. Nyomába szegődött a kódusnak, és tanulmányozta lassú, nehézkes járását. Valamivel előbbre sikátor nyílt. Birmingham körülnézett. Egy-két parkoló kocsi, ember sehol, a kihalt utcán csak a kódusból éles, ritmikus kopogása hallatszott. A vakember lelépett a járdáról, elhaladt a sikátor szája előtt, de nem sikerült kitapogatni a túloldali járdát, Megbotlott, a pohár megdőlt a kezébe, s a pénzdarabok és szeruzák kiömlöttek. Birmingham oda settenkedett mögéje, belökte a sikátorba és előhúzta a pisztolyt. Még bejebb az öreget a sötétbe, s amint a kódos kiáltásra tátotta a száját, Birmingham felemelte a pisztolyt. – Nem mozdulj! – csattant egy hang a háta mögött, és Birmingham megmerevedett. – Tedd a pisztolyt a földre! – parancsolta a hang. Lassan, lassan, mert szétlövöm a fejedette ruhadék. Birmingham lehajolt, és letette a 45-öst a járdára. Ki és megfordult. Graham Parker állt szétvetett lábakkal a sikátor szájában. Kinyújtott kezében lövésre készen a rendőrségi 38-as. A néma dolgozószobában megcsőrent a telefon, és Eichmann azonnal felkapta a kagylót. Anders hangja, mintha alagút mélyéről hangzott volna. Elkaptuk noha egy-két perce a 105. utcán. Egy vakembert akart lelőni. Csak nem. Nem, Parker épp akkor állította meg, amikor tüzelni akart. Mi a szín? Valószínűleg a sárga. A vakkódus sárga első kabátot viselt. Börmingen belögtett Sikátorba, de szerencsére Parker ott volt a másik sarkon a kocsiban. Egy hajszálon múlt. Hol vagy most? kérdezte Eichmann. Az irodámban. Ide fogják hozni. Alex ott van? Itt felelte Eichmann. Beszélni akarsz? Mondd meg neki, hogy szerezze meg a házkutatási parancsokat. Az 53. utcai lakást figyeltetjük, és embereink vannak a Clarkson örnél is. Lél és Marcus otthon tartózkodik. Most már csak a házkutatási parancsokra van szükségünk. Oké, okay, megmondom neki, felelt Aikman, Alex felé viccentve, aki az ajtóban állt téli kabátban. semmi hír? Semmi felelte Enders, de felkészültünk minden esetőségre, úgyhogy... Aha, akárcsak, amikor követtétek. Noah ne kezd újra! Ne haragudj! Mond meg Alexnek, hogy úton van a kocsi, amely elviszi a kerületi ügyészségre a parancsokért. Igen, tudom, mondta Aikman. Noa, mondta Enders. elkapjuk reynolds is. Tudom, felelte meggyőződés nélkül Aikman. Köz, hogy felhívtál. Letette a kadlót, kocsit küldenek érted. Alex bólintott, trénol szó, semmi hír. El fogják kapni, felelte gúnyosan Aikman. Bújtjál valahol és vár, mondta Alex. Meg lehet, hagyta Ráikman. Mi más tehetne, gondolod, hogy már is távozott a városból? Nem tudom, Aikman válaszolt. De Te mit csinálnál a helyében? – Meglógnék. Ott vagyunk, ahol kezdtük. Ez nem ilyen egyszerű, mondta Aikman. Tudta, hogy a nyomára jutunk, de nem árulta el a többieknek. Hagyta, hogy Birmingham besétáljon a csapdába. Lél és Markus pedig otthon van. Fogalmunk sincs róla, mi történt. Tehát azt akarta, hogy elkapjuk őket. A hiúsága. Társai életfotéglanyt kapnak, de ő megúszza. Vagyis ő győz, mondta Alex. Ő győz, ismételte Aikman Alexre merebbe. Ez az, mindenáron győzni akar. Úristen, erről van szó. Neki nem elég az, hogy megmenekül, hogy megússza. Az ő hiúságát ez nem elégíti ki. Neki győzni kell. Ő akar nevetni a végén. Kerékcsikorgást, Dudaszót hallottak, és Alex arcon csókolta eichmann -t. Mennem kell, mondta. Aha, motyogta Eichmann, és csak bámulta lánya után. Anders megszokott az irodájából uralkodó zűzaval elől. Állandóan csengett a telefon. A többi körzetkapitány a kerületi ügyészségen várta Alexet és a házkutatási parancsokat. Amint a bíró aláírja őket, átkutatják a Clarkson manor és az 53. utcai lakást. Aztán Gregory és Elizon letartóztatja Marcus-t. és Lawrence pedig létfogja elett. A folyosó túlsó végén jegyzőkönyvet vettek fel Birmingham letartóztatásáról. Gyilkossági kísérlettel vádolták, és pisztolyát elküldték kipróbálásra a ballisztikai laborba. Anders átment a detektív szobába, ahol Cross és McQuaid a siránkozó kódust igyekezett megnyugtatni, hogy felvehesse a vallomását. Anders csodálkozott, hogy egyáltalán kibírják mellette. Olyan büdös volt, akár egy szemétdomb, az arca csupa kosz és borosta. Hárman is a közelben őgyelget gyergett, jegyzetelve. Készült az exkluzív riport. Az elmúlt héten állandóan Anders sarkában volt, majdhogy nem beköltözött a körzetkapitány irodájába. McRaid! kiáltotta Anders, a tagba detektív felállt, és odament az ajtóhoz. Zavarja már el, nem bírom a nyavajgását. Birminghamet úgyse tudja azonosítani, nem érünk vele semmit. Mondja meg neki, hogy mielőbb vallomást tesz, annál előbb elmehet. Enders undorodva elfordult, nem volt szükségük a koldusra. Ott volt a fegyver, ott volt Birmingham, akit a gyilkossági kísérlettel vádoltak. Egy órán belül behozzák a többit is, kivéve Rénolcot. Aikman először elvetette az ötletet. Túlságosan arcátlannak és képtelennek találta, de amint az ablaknál állva eljátszadozott a gondolattal, lassan kezdett hinni benne. Van rá egy mód, hogy Reynolds az egész játszmát megnyerje. Aikman fölkapta a kagylót és tárcsázott. Harminc körs, őrs, rótőrmester, Aikman vagyok, kapcsolja Karlendest. Várjon csak! Mi van, ha tévedek, gondolta. Azon kívül Enders személye szerint is érdekelt az ügyben. Gyűlöli reynolds Aikman elvigyorodott. Én talán nem. Kapcsolja inkább Graham Parkert, mondta végül. Egyszerűbb lett volna, ha elmondja Parkernek, mire gyanakszik, és a detektívre bízza a dolgot. De Aikman végig akarta csinálni. Ott akart lenni. Amikor Parker felvette a kagylót, Aikman kiadta az utasításait. Tíz perc múlva találkozunk, mondta. Letette a kagylót, felkapta a kabátját, és kilépett a lakásból. Reynolds tüntető lassúsággal ballagott az Amsterdam Avenue-n. Szabad kezét a bőkabát zsebébe csúsztatva megérintette a 45-ös agyát. Egy hajszálom múlt, hogy nem kellett használnia, de most is készen áll rá, hogyha szükséges, pisztolyjal törjön utat magának. Elmosolyodott. Ismét kitűnően tervezte meg az akciót. elébe ment az ellenségnek és kiátszotta. A 96. utcai metroállomás alig volt pár sorokra. Ha odáig eljut, győzött. Eichmann előredőlve kuporgott a taxi hátsó ülésén, miközben a sofőr a Central Park Transfersen végigkanyarodva a 66. utcánál kilőtt a parkból és átvágott az Amsterdam Avenue-ra. Áthajtott a piroson és északnak fordult. Eichmann 20 dollárosa ott hevert mellette az ülésem. A kereszt egy egymás után suhantak el mellettük. Már a 70-es, 80 as utcáknál jártak. A 88-on a taxi átváltotta bal szélső sávra, és néhány másodperc múlva 40 mérföldes sebességgel elhagyta a 94-et. A 96-nál a lámpa pirosat mutatott, és egy teherautó épp akkor haladt át előttük. Nagy nehezen átdöcögött, és a taxis már indított volna, amikor aikman a szeme sarkából megpillantott valamit. Balra nézett. Várjon, kiáltott rá a sofőre. A 96. utca sarkán Christopher Reynolds ballagott a metró lejárat felé. Menjen fel a 106. utca sarkáig, mondta Aikman, miközben kilökte a hátsó ajtót. Egy néger zsaru várakozik ott a neve Parker. Mondja meg neki, hogy Aikman. Megjegyezte? Aikman követi Reynoldsot a 96. utcai metróállomásra. Kirántott a tálcájából egy újabb ast és a nyitott ablakon át a sofőr kezébe nyomta. Segítenie kell, hadarta, az életen függ tőle. Aha, rendben felelte bizonytalanul a taxis. Tehát ne felejtse, Eichmann követi reynolds a 96. utcai metroállomásra. Hozza oda a zsarut. Már a 96. utca felénél járt, amikor észrevette, hogy Reynolds eltűnt. Rohanni kezdett a metró déli bejárata felé. A taxi csikorogva fékezett a sarkon. A sofőr letekerte az ablakot, és kikiáltott a fekete férfinak. Hé, maga az a parker! Parker elindult a taxi felé. Aha! Egy őrült pasas ide küldött, hogy mondjam meg magának. Aikman követi Rénolcot a 96. utcai metroállomásra. Parker feltépte a hátsó ajtót. Nyomás! mondta. Gyerünk már Parker az Istenit! – káromkodott magába, Aikman a peron sötét végén áldogálva. Rényolc a peron közepén várta a szerelvényt. Aikman találomra a belváros felüli lépcsőt választotta, és látta, hogy Rényolc a peronon halad. Visszaszaladt, és a másik oldalon ment le, lassan, neztelenül, nem a hátta mögé, hanem eléje kerülve Rénolznak. A parker idejében ideér közre fogjuk, gondolta. És ha nem ér ide, megkockáztassa, hogy felszálljon Rényolccal a metróra. Az állomás északi oldalán egy fiatal pár várta a metrót, kart-karba öltve, a rágógumi automatának dőlve. A belvárosi oldalon csupán Rénolc állt a peron közepén, öt lábnyira a sínektől. Az állomás hideg volt és huzatos. Aikman összedörzsölte kesztűs kezét. Az alagútba szerelvény dübörgése hallatszott. Bár csak az északi lenne fohászkodott, Eichmann. A belvárosi szerelvény kattogása megállt, s az ajtók szétcsúsztak. Reynolds mosolyogva, ráérősen elindult. Győzött. – Reynolds! – kiáltotta Aikman, Kicsúszott a száján. Ott kell tartani a reynolds az állomáson, amit Parker megérkezik. Ha követi a vonatra, elszigetelődik, és Reynolds veheti át a kezdeményezést. Újra elkiáltotta magát. – Forduljon meg, Reynolds! – Reynolds, miközben a tőle tíz méterre álló magas férfi felé fordult, erőrántotta a pisztolyt. – Aikman, Hogy a pokolba? – felemelte a fegyvert. Parker meghallotta Aikman hangját, és a lépcső tetején megtorpant. Kigombolta a kabátját, elővette a pisztolyát, és nesztelenül, kettesével véve a fokokat, a peront kémlelve leosont. A peront túlsó felénél ott állt a vak koldus, és rajta túl Aikman. Lehetetlen! – a koldus, már pedig így kell lennie, két kezébe szolítva a pisztolyt, előre indult. – Reynolds, dobd el! – kiáltotta, és célba vette Reynolds fejét. Reynolds hátra pillantotta válla fölött. A zsaru, aki elkapta Birmingham-et. De csak egy ember, nem az egész rendőrség. Nem egy hadsereg. – Nyugalom, még mindig én vagyok a helyzet ura. – Megölöm Aikmant, tegye le a fegyverét a peronra! Reynolds hangja hűvös volt és pattogó. – Tegye le! Megölöm! Ickman majdnem belesüketült a lövésekbe. Az első golyó oldalról találta Reynolds fejét és megpördítette. Parker tovább tüzelt, az összes töltényét belelőtte Reynolds mellébe, nyakába, vállába. Reynolds nekizuvant a becsukódó ajtónak, görcsösen megrándult és elvágódott a peronon. Aikman dermedten nézte, amint Parker lassan közeledik feléje. Nagy szájú sziszekte Parker a hullára meredve. A sárga első kabát tele volt vörös folttal. Ennyit csak a filmeken pofáznak, te hülye! Eichmann sápadtan, zihálva, remegő lábakkal elindult feléje. Remélem nem hitte, hogy hagyunk magunkat túlszulejteni, kérdezte Parker. Aikman megrázta a fejét. Remélem, azt se hitte, hogy hagyom, hogy megölje magát, kérdezte halkan Parker. Nem, gyogd ki Eichmann. de azért nem volt biztos benne vigyorgott Parker. Nem, mondta Eichmann. Honnan tudta, hogy ő az? Eichmann mély vett. Csak így győzhetett, felelte lassan, és odébb a hullától. Kigyanakodna az utolsó áldozat Mindjárt jönköt le akart főzni még hozzá az orrunk előtt. Nem bírt ellenállni a csábításnak, bólintott Parker. Gratulálok, professzor úr! Majdnem sikerült neki, mondta Aikman a fejét rázva. Az kevés az üdvösséghez, morogta Parker. Az utcáról szirénázás hallatszott. Na csak megjött a lovasság is. Aikman elindult a lépcső felé. Megállt, felvette a fehér botot és odadobta Parkernek. A detektív elkapta. Ez az utolsó dobása, mondta mosolyogva. Az! felelte lehetne vége a játszmának.